mara nyingi nakuwa hivyo na inapokuja ya ayuha alladhina amanu inakusudia watu wa Madina Hivyo Mwenyezi Mungu anasema subhanahu wa ta'ala enyi watu wa maka na wako katika dunia itaqur rabbakum alladhi khalakakum min nafs wahida mogapeni mmola wenu mumba wenu mlezi wenu ambaye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 na na wengi wengi wattakullahu muogopeni mwenyezi Mungu ladhi tasa alu nabih wal arham muogopeni mwenyezi Mungu ambaye nyinyi mnakuwa mkiombana kwa ajili ya Mwenyezi huyu mnaombana pia wal arham uzawa muheshimu inna allaha kana alaikum rakiba. kwani Mwenyezi alivyo kwenu mhafidh ni mlinzi waatul yataama amwaalahum namna mayatima wakafikia utu uzima wapeni mali zao wala tatabaddalul khabitha bitayibi. wala msibadilishie msijibadilishie kwa mkawapa vibovu vyenu nyinyi ya nyinyi vizuri vyao wala taakuloo amwaalahum ila amwaalikum wa lam si paraganye mkazila pamoja na marezenu Innahu kana huuban kabira hakika ya tendo hilo li ni dhulma kubwa wa inkhiftuma la tukusitu fil na kama mta na hofu ya kutotenda haki kwa katika haki za mayatima fankihu ma tabalakum minan nisa. Basi waweni wa wengine wa, wa, wa ambao watakupendezeni katika wanawake kusema hivi hapa Mwenyezi ni kwa ajili ya Waarabu walivyokuwa na tabia yao walikuwa na tabia ya kuwa mtu akafa mtoto akaachwa mali na wazazi wake mwanamke basi huwa hako tayari kumruhusu kuepukana naye akawalewa na mtu mwingine kwa kuogopea kwamba huyo atakemwawa ndiye atakachukua mali ya mtoto huyo kwa hivyo walikuwa wanamzuia mtoto kwa huyo asiolewe kwa hivyo Mwenyezi wanawambia anamwambia wa tuliyatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabeethu bi amwalahum ila amwalikum, innahu kanu huban kabeeran. Na kama mtashindwa kufanya hivyo, fa in khiftum Allah tukusitam kwamba hamtaweza kutenda haki kuwalindia waliendi mali zao mayatima, falyatfun kihu ma tabalakum, basii wanawake wengine waliokuwa tukupendezeni. Minane saa katika wanawake wasio mayatima mlango uko wazi mathna kuanzia wawili wa, thulatha, wa tatu wa mpaka wanne Fain ina lakini kama mtaogopea alla taadilu kwamba hamtaweza kuadlifu kwa, kwa, kwa wake wawili au watatu au wanne fawaahida basi toshekeni na huyo mmoja si lazima kwa zaidi ya wa wake wawili wakati huna uwezo wa kuwatunza si lazima kuwa wanawake zaidi ya mmoja ikiwa huna uwezo wa kuwatunza kwa tema kwa, kwa kipato au kwa tabia za mbaya fa in tibna lakum na kama wanawake mlioa wakawa na kipato wakakupeni yote katika mali zao kwa uradhi na nafsi zao fakuluhu hani maria basi kuleni kwa furaha na kumfurahisha mwenye kukupa kula mali hiyo aliyokopa mke wako kwa ndiye ya kufurahi kwa furaha kabisa na kumfurahisha na yeye siwakupe mali yake alafu umfanyikero wala tuutusufa haa amwa lakum wala msiwape wajinga mali zenu mlizopewa dhamana mwinzungu asema amwa lakum hii ni amwa lakini kasema mwinzungu amwa kwa sababu nyinyi ndiyo dhamana Mali latiyambazo jaalallah lakum qiyama amekupeni Mwenyezi nyinyi usimamizi warzukuhum fiha lakini mwape matumizi katika mali hizo waksuhum wafisheni waqulu lahum qawlan ma'rufa na waambieni kuweni mkesema nao maneno mazuri ya kufurahisha waabta liyatama wa mtihani ya kuweza kutunza mali mayatima kabla ya kuwapa mali zao hata idha bala nikahum mpaka afika bale fa in anastum rushda kama mtabaini kwamba kutokana na wao ushapatikana uwerevu uongofu kuweza kutunza mali na kujua matumizi yake na muhimu wake fa dafu ilaihim amwalahum bas wapi mali zao wala la ta takuluha na wala msizile mali za mayatima kwa fujo kwa bidara na kukimbilia ayy akbara wasijaka wakubwa kazidai Wamankana vania, ghaniyan na atakayekuwa na ukipata kumtosha yeye mwenyewe kutoka na matumizi yake fali yasta'fif basbora aache kabisa kujihusisha na mali ya hatima. Wamankana kana faqiran aliyekuwa na maskini fali aqulu bil ma'ruf ma alika katika mali ya hatima, lakini kwa njia ya wema kwa kuitumikia kuifanyia kazi yana, kila anachokila kutoka mali ya yatima anakipata kama ni uji wa kazi anazo za kuitunza na kuimarisha hiyo mali ya yatima amwalahum na wakati mnapowapa wa mayatima mali zao fashidu alaihim shahidisheni wa kafa billahi hasiba na anatosha mwenyezi wa msimamizi Mwenyezi ni msimamizi mkubwa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 Mima taraka alwalidani wal aqrabuna kataka marehemu, wazazi wao na wa azajiwahu wa karibu mimma kalla min huwa au iwe ni kidogo mali yenyewe iliyoachwa nawe marehemu au nyingi kila mmoja atapata fungu lake kulingana na mali ilivyo nasiba mafuruba ugawaji huo ni ugawaji wa fungu lililopuradhisha na Mwenyezi ni mgawanyo mafungu aliofaradhishwa na kuadiliwa na Mwenyezi Mungu. Wa idha hadara alqismata ululqurba walyatama walmasakin farzu kumminhu. Kwa ndipo akakuhuria cha mirathi. Jamaa wa karibu ambao hawana haki ya mirathi na mayatima na maskini basi wagaweni chochote kutokana hiyo mirathi yenu, wamegeeni chochote muwape japo kuwa hawana maalumu katika hiyo mirathi yenu wa qululhum qawlan na wambieni maneno mazuri la na moyo wali yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhuriyatan dhayaba na waogope watu ambao wanatarajiwa kuacha nyuma yao watoto dhaifu wazazi huni wasia wa wazazi kiume wa kike wakiokiwa unyuki kipato kikubwa au kipato cha kawaida waache kutumia kila walichonacho wakawaikafikia mpaka wakati wanapokuwa hawakuacha chochote cha kumsaidia yatima wake na waogope haofu wao alihim na waogopee kwa watoto hao dhaifu kuachia unyonge wa kuokosa wazazi na kukosa chochote cha kusaidia maisha bali ataqullah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 Maadamu mjinga kujalia kuwa na chochote basi waekee watoto wako chochote ili wa ukiondoka wajiliwaze upate kujiliwaza Innal ladhina ya kuluna al-yatama dhulma Hakika ya watu ambao wanatabia kula mali za mayatima kwa fujo kamaonevyo inama yakuluna fi butunihim nara Hakika wanachokila matumboni mwao na kijaza moto na sayasulana na wataingia moto mkali Yawasiikumullahu fi awladikum Anakuhiyeni Mwenyezi Mungu watoto wenu Watoto wenu mnapokufa mkaacha watoto wa kiume na wakike. lidhakarimith ilu hazil unthayni Mtoto wa kiume apate mafungu mara mbili ya moja na nne Kama mtu kaacha mali kaacha na watoto wa kike wawili na mtoto wa kiume mmoja mali itagawiwa mafungu manne Watoto wa kike mmoja tapata fungu moja na mtoto kiume tapata mawili. Ndio maana ya li-dhakari mithlu hadhil Na huo ndio utaratibu kama watakakuwa watoto. Wakiwa wengi wakiwa wachache, utaratibu wa magawaji ya mirathi ya watoto wakeume na kike ni utaratibu huo. Fain in na nisa na endapo wakawa warithi ni watoto wanawake watopu au kathnataini zaidi wili. ya wili kuanzia na kuongezeka, falahun thulutha ma taraka wa tatwahiki haarith mirathi yote wa thuluthi mbili za ilia achokiacha marehem moya mbili ya tatu ya mali ya yatima marehem wa in kanat wahidatan ni mumkin mmoja tu peke yake falaha nisu ya ursinu wa liabawayhi li kuli wahid min huma Na wazazi watakopa mrithi mtoto basi kila mmoja kati ya baba na mama anapata moja juu ya sita mimma taraka kutoka na acha mtoto wao in kana lahu warad Ikiwa mtoto pamoja na wazazi ameacha mtoto faelami kulu lahu waladu, ikiwa mtoto kafa kaacha wazazi tu huko yeye hajizae pawarithahu aba wahu iko wake ni baba na mama basi. Fali ummi thuluth Basi mama atapata moja juu ya tatu ya mali yote ya marehemu na iliobakia atamaliza baba Fainkana in kana la lahu wa yusuwatum fali umhi sudus laki nikiba marhamu ndugu basi mama atapata moja juu ya sita mimbaadi wasiatin baada ya kutekeleza mausio yake yusu bia atakaukuwa ameyausia au dainin. au baada kulipa deni ikiwa ameacha deni abaukum wa abnaukum ma baba zenu Mamasenu na watoto wenu la tadrun ayyuhuma aqrab lakum naf'an ham juyi nyinyi yupi kati ya wao atakayekuwa na manufaa zaidi kwenu fariidhatan minallahi bone mpangilio wa Mwenyezi Mungu Allaha kana aliman hakima hakika mwenyezi Mungu alivyo ni mnjuzi na mwenye hikima walakum nisfu ma taraka na wa waume itakapukuwa amekufa mke mnapata nosu ya cha mke illa mi yake yote kiwa mke dhiki cha mtoto. painkana inkana lahu nawaladiku lakini kiwa wake ameacha mtoto fala arbu yeye mtapata moja juu ya nne mimma tarakana min baadi wasiyatin yusina biha kutokana kila cha mke baada ya kutekeleza mausio yake aliyohusia Auden haleluya sha Wala rubu arubu mimma na nawake na wao. stahi kupata robo moja juu ya nne ya kile mlichokia chanya yao me akifa mtu akaacha mke au wake basi mke huyo au wake hao watapata robo ikiwa kaajamke na mtoto au wake na mtoto mtoto wa marehemu illa mi kullahun lakum waladan waenkan lakum walado, ikiwa mna mtoto falahu thumunu. kama hamna mtoto mke atapata robo mke na mtoto mke atapata thumn mmoja juani mimba taraktum katika kila mlitokiacha mimba wasiyatin tusuna biha au daini. baada ya kutekeleza maagizo walihusia zenu au madeni alioacha wa in kana rajulun yurathu kelele naikiwa mtu au mwanamume au mwanamke anarithiwa hana mrithi wa kumza au wa ndugu au imratun mwanamume au mwanamke walahu akun lakini akawa na ndugu wa mama mmoja, au uhtun au, wakiume, au wa kiume au wa kike falikulli waxidatin minhuma ssulusu kila mmoja katika ndugu wa mama mmoja, aina yake kwenye mume pata moja juu ya sita ya mali aliyoacha ndugu yake kwa inkanu, akithara akthara ni kiwa ndugu wa mama moja ni zaidi ya hao wawili kwa sharaka fi basi watashirikiana kugawana moja juu ya tatu ya mali yote aliyoacha marehemu ndugu yao hii ni mirathi ya ndugu wa mama moja mimbadi wasiyatin baada ya kutekeleza maagizo aliyoagiza marehemu yusi biha al-aqaiza awdain awdain khairu deni ya qadaini yaqadhuru warithi wasiyatan min allah hayo ni maagizo kutoka kwa wallahu alimun halim na Mwenyezi ni mjuzi na mpole tilka Allah hiyo ni mipaka ya Mwenyezi wa man yuti illa wa rasulahu natakimti Mwenyezi Mungu na mtume wake yundkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhār muzimmuhu katika bustani yatīwā chini yake na khālidīn fīhā wa dhālika al-fawzu al-ʿaẓīm wa tabakīm layluhum katika maḥālla pastarehā kudhum na huko ndiko kufanikiwa kukubwa huko ndiko kufuzu kukubwa wa man yasi allāha wa rasūlāhu na yawta katika muzimni biwake wa hududahu akay kiyūka yake kunezingu yodakhiluhun nara khalidan fiha yazighu hatta mu'giza moto ambao watabaki moto tanyamato huo walahu adhabun muhiin Na ye atathbitikiwa na adhabu in udharawlisha wallati ya atina fahisha na wanawake wanaoleta kitendo kiovu cha zina min nisa'ikum katakae zenu fastashidu alayhin arba'atan minkum kwanza ni lazima amshuhudishe yote nd lao hilo ovu. Mshuhudishe watu wanne miongoni mwenu wa adlifu. Watu wanne wa miongoni mwenu. Kwa ni shahidi wakapatikana washahidi wakashuhudia Famsiku hunna fil Basi wahusika hawa maohu waliofanya maasi hayo wafungeni katika majumba hata yatawafau na mautu. Hii ile ndio hukumu ya kwanza ya mzinzi mwanamke au mwanamume mwana akiwa amefanya tendo la zina hukumu yake ni kufungwa mpaka kafanja hapo mwanzo alipo ikajakirishwa kwa katika sharia kwa ya Mtume wetu Muhammad sallallahu kwa mzinzi akithibitishwa ikiwa ushahidi wake kwa mashahidi wanne basi nakupewa mawe ikiwa mzinzi amepale kupata heshima ya kuolewa au kuoa na ikiwa ni mtu ambaye ni bikra kafanya zina mwanamke au mwanamume ambaye hajapata pukuo wala kuolewa basi mabakharamia sasa hii ya kwanza ni hiyi fa ant kishuhudia wale mashahidi wanne fa amsikuhunna fil buyut wa husika hayo kosa katika majumba hata yatamfauna al mpaka wafe au yaj'al Allah lahun sabila aw munzingo awfanye njia ya, ya kuweza kuachirika na injili iliyopatikana ni hiyo ya kutolewa hukumu ya kupigwa mawe au bakora walladhani yatianaha na watu wawili wanaume wawili wanaoleta kitendo kiovu cha lewati fa adhuhuuma fanyeni makero hao maudhi mwapigi, kwa mabakora matusi, si kuadhalilisha kila aina ya idhalali afanywe fa intaba ikiwa takoma wasulaha na wakatengenea faaridhu aridhu basi wachilie wa Inna Allaha kana tawwaba rahima Mwenyezi Mungu alivyo ni mwenye kupokea tauba ni mwenye kupokea ni mwenye kwa rehema yake Mwenyezi Mungu anatubainishia sharti ya kupokelewa tauba katika aya hii ya 17 hi Anasema Mwenyezi Mungu innamat tawbatu ala Allah Hakika tauba inakubaliwa kwa Mwenyezi Mungu lilladhina yamaluna su'a ni kwa wale waliofanya maovu bijahala tikukutokujua Thuma yatubuuna min qarib kisha wakatubia haraka Faulaika ulaika yatubu Allahu alayhim hawa anapokea tauba Mwenyezi Mungu hiyo wa kana Allah aliman hakima walisat atubu haikuwa tauba ilikubaliwa lilldina yaamaluna sayat kwa wale wanaofanya maovu hata idha hadara ahadhumul maut mpaka wash mmoja karibu ya kufa tena kala akasema inni tubtu l'ana. mimi leo nimetubia wala alladhin yamtuna wahum kufaru wala sita sittaw kukubaliwa kwa wale watu ambao wanakufa hali ya kuwa makafiri. Ulaika ashabu aatadna lahum adhaban alima. Ulaika watu tahaw aatadna lahum adhaban alima. Tumeshaandalia adhabu ina yuma. Ya ayyuhalladhina amanu ayenye ambao wameamini mwenye zingu La yahillu lakum an nisa akarha karha. Si halali kwenu kuarithi wanawake kwa nguhu hii aya inakataza ule mtindo waliokuwa nayo wa Arabu wa zamani kwamba mtu akifuliwa na mume basi mke yule achukuliwa na mrithi wa marehemu kwa nguvu akitaka asitake. hata mwanawe amchukua mke wa baba haki mtu. kwa hiyo Mwenyezi akaifutilia mbali tabia hiyo ya kidhalimu ya kishenzi kwa kusema kwamba si halali kwenu kuarithiwa na wake kwa nguvu wala ta'dhuluhu anna litadhhabu bi ba'dima kwa kuwa walipokatazwa hivyo waligeuza wakawa wanatoza mali akawa mwanamke akitaka kuolewa basi ajigomboe kwa mali kwa hiyo mwingizi anasema wala ta'dhuluhu wala si halali kuazuia kuolewa litadhhabu bi ba'dima ataitumuna ili mpate nafasi ya kuchukua nyinyi baadhi ya ile mali mulewapa Ila illa an yati na ispokua watakapokuwa wanawake wenyewe wameleta kitendo cha uchafu cha dhahiri wa'ashiruhunna bilma'rufi, ma'ruf ka'inna kwa wema fa in na kama mtawachukia faasa asa an naweza shay'an chukia jambo waya jalallahu fihi khairan kathira, faasa asa an من لا يزه مكارته ويجعل الله فيه لا كفانا من زغنا الجنب هذا خيرا كثيرا خير نيغي مسيرو ترجيا اللهم اجنا يا كاريم بتذكيرك متبعين لكتابك نبيك متبعين وعلى طاعتك فنر ربنا مسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم